Terima kasih kepada Ustaz Salman yang telah uh, sedikit sebanyak berkongsi lah kepada kita macam mana kalau kita nak berkhilaf ni. Saya duduk sebelah dia pun langsung ketak ni. Kut-kut silap dia bubuh kita jenuh kan. So uh, demikianlah. Eh, bagaimana dalam soal khilaf, khilaf ia ya, benda yang memang akan berlaku tetapi bagaimana adab yang perlu jaga. Dato' di Malaysia umum mengakui lah kebanyakan masyarakat di Malaysia ni diploma mungkin tak apa ada adahlah kan tapi di kebanyakan masyarakat di Malaysia ni mengakui menjadi pengikut kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita tengoklah apa yang diamalkan apa yang dilakukan kadang-kadang nampak eh, betul juga orang memang betul mazhab Syafi'i lah tapi kadang-kadang macam tak apa nak Syafi'i ni. Kemungkinan demikian. Jadi bukan komen datuklah apakah benar Masyarakat di Malaysia ni Yang mengakui bahawa mereka ni menganut Ataupun mengikut kepada mazhab Imam Syafiq Benar-benar menghayati pegangan agung Daripada Imam yang agung tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pengurusi Kita telah dengar banyak tentang Empat-part mazhab dalam satu malam eh. Kan forum ni Membuka kepada kita tentang luasnya dataran Islam ni Dan banyaknya option Yang ada di dalam kita mengamalkan agama Allah takdirkan empat-empat imam imam ni merupakan orang, -orang yang hebat Dalam empat-empat ni Abu Hanifah bukan orang Arab Tapi yang tiga ni orang Arab Imam Malik daripada suku Qabilah Yaman Imam Ahmad daripada Bani Shaiban Dan Imam Syafi'i daripada Al-Qurashi tadi Al-Muttalibi dan Allah saya teringat tadi apabila pada Dr Zaimi sebut dalam musnad Ahmad ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i. daripada Imam Malik tiga imam dalam satu sanad Imam Imam Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambilnya daripada Imam Malik daripada Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik daripada Nabi Sallallahu Alaihi SAW iaitu nasmatul, nasmatul mu'min ta'irun ya'laku fi syajaratil jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawmal qiyamah ruh orang mu'min bergantung di pokok, di syurga sehingga Allah ta'ala kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat Tiga imam mazhab berada pada satu sanat. Dalam musnad Ahmad. Allah impunkan seakan-akan macam isyarat ruh tokoh-tokoh ini juga bagai berada di dalam syurga. Maka tokoh-tokoh ini tidak ada, khil, mereka sayang menyayangi antara satu sama lain. Al-imam musyafi'i, dia mukhalafah banyak dengan imam eh, dengan abu, abu mazhab Abu Hanifah apabila dia mengkritik yang saya sebut tadi, pandangan-pandangan uh, uh, Muhammad bin Hasan Ashaibah ni. Tapi Imam Syafi'i kata, An-nasul fil fiqh iyal ala Abu Hanifah. Manusia di dalam fiqhah itu terhutang budi kepada Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i, tadi kita terlihat sebut bagaimana dia memuji Imam Malik. Dan Imam Ahmad kata kepada, kepada anak imam syafiq abuka minashita alladhi ad'u um, ad'u lahum fi waktus sehr abu bapa engkau antara yang enam yang aku doa pada waktu semayang Mata mataraktu bagdad rajulan afqah min ahmad bin hambal aku tidak meninggal bagdad seorang lelaki yang lebih faqih daripada ahmad bin hambal kesemua mereka mengambil manfaat Allah takdirkan patut orang Iraq mau ada padanya mazhab Hanafi ma ma ma mazhab Imam Ahmad kena Imam Ahmad di sana, di Baghdad tapi mazhab Ahmad sekarang berada di di Saudi mazhab Syafi'i ada di, di Mesir, dia datang ke Asia mazhab yang besar mazhab Abu Hanifah yang bukan orang Arab tu. orang Cina, orang Pakistan, orang Bangladesh orang orang, apa? orang India banyak yang mazhab Hanafi Tadi saya tertarik apabila Dr. Mazli sebut tentang Imam Malik. Imam Malik ni dia duduk di Madinah. Tapi Imam Zahab dia pergi ke Andalus. Kerana dia ada seorang murid dia, dia iaitu Yahya bin Yahya Al-Layfi. Yahya bin Yahya Al-Layfi. Ada dua orang nak murid Imam Malik yang bernama Yahya bin Yahya. Satu Yahya bin Yahya Al-Layfi. Satu Yahya bin Yahya Al-Ansari. Yahya bin Yahya Al-Layfi. Dia ni datang daripada Andalus. Main berguru dengan Imam Malik. Terkenal. Sebab satu hari orang Madinah ni. Keluar tengok gajah. Gajah masuk Madinah. Pasal Ustaz Dr. masih sebut gajah dia kan. Jadi semua orang keluar Imam Malik. tanya kepada Yahya bin Yahya al-Layfi. Kenapa tak keluar tengok gajah? Kata dia. Ma rahaltu li arafil wa innama rahaltu li ar-Ramalikan Aku tak mari ke sini nak tengok gajah aku mari ke sini nak tengok Imam Malik Maka Imam Malik menggelar dia sebagai aql al-Andalus sebagai orang bijak Andalusia Dia balik ke negeri dia dia tolak jawatan sebagai qadi tapi khalifah tak pernah lantik sesiapa melainkan tanya dia menyebabkan berkembanglah mazhab Malik di di Andalus Hilang pula mazhab Malik di Madinah mari mazhab Imam Ahmad tapi bagi yang tak faham pi mengaji Ahbash ke dia tengok tak kulut dituduh mazhab Wahabi. <gul> jadi dia tak reti. Itu ma mazhab Imam Ahmad di situ. So, perkembangan ilmu dan mazhab ini. Apabila kita lihat mazhab ini, kita akan tengok semua mengambil manfaat antara satu sama lain. Imam Ghazali mau pakai imam besar di dalam mazhab bah. Mau jadi mazhab bah. Mazhab Syafi'i. Al-Wajiz Fil-Fiqh, tulisan Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali kata, aku sukalah kalau miskiranya mazhab syafi'i ini, bab air macam mazhab Malik. Dia suka. Sebab kan, tak ada kes dua kolah tu. Dua kolah tu tak ada. Orang kita kata dua kolah, tak ada. Imam Malik suka. Al-Imamun Nawawi Rahimahullah, dalam bab basuh kepada jilatan anjing, basuh kepada sentuhan khinzir, dia kata dia suka kalau Syafi'i, dia kata dalil berada di dalam kaul mazhabnya yang jumhur bukan dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu anjing tak perlu dibasuh secara sama di sisi Nawawi. Sedangkan mereka dah jago-jago besar kitab mereka Minhajut Talibin, ngapakan kitab utama dalam mazhab Syafi'i? Dan bila kita nak tahu kaul Imam Syafi'i, kita kena tengok Al-Umm orang kita ni kadang-kadang dia buat semua pasal apa buat, buat kenduri arwah kami Imam Syafie yang tu PE <tid> <tid> <tid> <tid> tak adalah Imam Syafie hatta zikir beramai-ramai dengan kuat dalam al-um Imam Syafie tak setuju Imam Syafi'i kita Nabi yang kuat tu seketika saja. Dia Hadis Ibn Abbas tu li talim saja Untuk ajar saja Lepas orang tahu Makmum dan Imam Zikir Saya cakap Banyak Jadi yang kita dakwa sebagai Imam Syafi'i Mazhab Syafi'i ni Kita nak tengok betulkah Yang Qawd Syafi'i Mazhab tu lain Qawd Syafi'i Kena lihat kepada Apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i Dalam mazhab Memang banyak lah Dalam qawd mazhab ni banyak satu mazhab tu banyak imam dia. Ada kaul Ramli, ada kaul uh, Sheikhul Islam, Zakaria Al-Ansari. Ini banyak. Tapi kepada imam itu sendiri, kadang-kadang sebahagian kita mengaku bahawa eh, hampa ni tak mau ikut ni, hampa lebih pandai daripada imam Syafiq inikah? Sebahagian kaul yang dinasabkan daripada imam Syafiq itu, kadang-kadang bukan kaul daripada imam Syafiq ini sendiri. Bahkan itu bukan hujah kemungkinan, kita, satu orang tak ikut satu mazhab, dia ikut mazhab yang lain. Sebab tu Al-Munawi Dia menulis satu kitab yang terkenal Faraidul Fawaid Likhtilafil Qaulain Limadhabi Limustahid Wahid Satu kitab khas membe... Menyebut tentang Dua perkataan bagi satu mustahid Sebab tu ada Qaul Qadim, Qaul Jadid Imam Ahmad, Qaul Pertama, Qaul Kedua Imam ni sendiri banyak Qaul-Qaul mereka Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menyuruh untuk kita tertabuk mengetahui dalil yang diamalkan oleh imam itu maka itulah yang kita diamalkan di negeri Perlis ni. kita tidak tolak al-imamu syafi'i imam agung dalam fatwa kita kita sebut mereka, tapi kita ambil semua manfaat daripada imam-imam ini bagi fatwa, inilah fatwa yang bukan dibuat di Perlis saja dibuat <coughs> sorry. dibuat dalam majmah al-fiqih dibuat dalam persidangan fekah antarabangsa dan seumpamanya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dalam peramalan negeri ataupun peramalan institusi-institusi uh, tidak hanya merujuk pada satu mazhab di Malaysia ni yang saudara-saudari bayar zakat ha? zakat pendapatan ia bukan mazhab syafi'i itu ialah kau di dalam mazhab hambali, malun mustafad dalam mazhab hambali. yang bayar tadi yang ustaz Salman cerita bayar zakat pakai duit tu itu kau di dalam mazhab Hanafi Dulu masa perlih kita boleh bayar pakai duit Orang kata perlih keluar mazhab Kalau dia buat bayar tarik, tarik tolak berah Tarik tolak berah zaman dulu kan Tapi akhirnya hari ini semua bayar pakai duit Kalhambali tak boleh Dan syafi'i juga tak boleh Dan banyak Hari ni maqasir syari'ah Seperti yang disebut tadi Mula orang sebut nama syatibi nama Ulama lain Bukan daripada mazhab syafi'i Menunjukkan kita disuruh mengambil manfaat daripada semua para ulama Islam dan khazanah yang besar ini. Maka inilah yang kita ajak kepada umat Islam di diperoleh dan seluruh negara ini. Marilah kita berkenalan dengan semua masyarakat ini. Mengambil manfaat, membaca, melihat khazanah mereka. Dan kemudian kita berlapang dada di atas keluasan agama ini. Keluasan agama ini. Dan kita melihat, oh ini kaul. Dan kita kena bezakan. Di antara khilaf mu'tabar dengan khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, khilaf yang ada dalil. Yang datang daripada imam-imam besar. Tapi khilaf yang tak mu'tabar ni, Orang kita bagi pendapat, dia bukan mustahid. Dia bagi satu amalan, Lepas dia kata, Macam orang kata, Tak usah duk cium deh, Replika kaki tu, dia duk picum juga. Dia kata khilaf, yang tu tak mu'tabar. Itu khilaf tak ada akai. <SILEN> Aa, <táh. SILEN> Jadi ramai orang tak setuju. Mufti perak pun tak setuju saya ingat. Mufti kedah pun tak setuju. Sebab itu maka, jangan pula pascum tapak kaki itu kata, ini Imam Syafi'i. Ha? Kita pergi ke kubur al-Imamu Syafi'i rahimahullah. Tengok ada tapak kaki tepi itu. Kawan tu akan perkenalkan kita. ni tapak kaki Nabi ketika menziarahi Imam Syafi'i sedangkan kita tahu Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Nabi dah 200 lebih lah meninggal macam mana patut Imam Syafi'i ziarah Nabi? boleh lah itu pun masa Imam Syafi'i Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah Nabi dah 150 tahun dah tak ada ini semua fanatik fanatik sebab itu dalam salah satu hadis palsu yang disebut ialah Satakunu fi ummati rajulun Ismuhu Muhammad bin Idris Wahuwa asyarru ala ummati min iblis Wahuwa asyarru ala ummati min iblis Adik palsu, jangan riwayatkan Waya kunu fi ummati rajulun Yuqalu lahu Abu Hanifa Wahu si rajun munir Akan ada pada umatku seorang lelaki Yang bernama Muhammad bin Idris Jadi hadir palsu ni sekarang pergi ambil skrat pula. Hapu-hap duk tunggu di rumah duk tak puh hati tu. <laughs> akan ada pada kalangan umatku satu orang lelaki. Namanya Muhammad bin Idris. Nek dia palsu. Dia lebih, lebih mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Dan akan ada di kalangan umatku lelaki yang dipanggil Abu Hanifah. Dia adalah merupakan cahaya yang bersinar ni game fanatik lah ni yang lebih lajak daripada laju imam-imam dengan penuh penghormatan imam Ahmad imam kita tengok imam Syafi'i hubungan antara mereka walaupun mereka berbeza pendapat imam Syafi'i dia pergi ke, ke ke ke Mesir dia berbeza dengan imam dia tadi dengan ayat imam Malik sebab tu kita hendaklah mempelajari khazanah ini pelajari khazanah ini baca buku Hari ini kita buat forum ni, nak bagi perkenal semua imam. Jadi duk biasa dah telinga ni dengar. Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, Nu'man bin Thabit, Abu Hanifa, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, supaya nama-nama hebat. Uhibbus salihina wa alastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata imam Syafi'i. Aku sayangkan orang-orang yang salih, Aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan dengan mereka aku mendapat syafaat. Imam Ahmad kata tuhibbu salihin wa anta minhum. Engkau sayangkan orang soleh, engkau di kalangan mereka. Imam Syafie tawaduk. Dia kata aku sayang orang soleh sedangkan aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan aku dapat syafaat dengan mereka. Aku kata Imam Ahmad engkau sayang di kalangan orang soleh, engkau di kalangan mereka. Maka kita semua sayangkan imam-imam yang empat. Kita mengambil manfaat daripada mereka. Tetapi kita kena ikhtirah, mereka tidak maksum. Ada kaul-kaul yang pelik di dalam mazhab. Yang kadang-kadang tak dapat kita terima. Di dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya, mengharuskan bacaan fatihah dengan bahasa Parsi. Ah ha, Bagi dalam solat bagi yang tak boleh baca bahasa Arab. Kalau macam itu, bahasa Parsi boleh. Tentu persatuan Melayu juga, nak bahasa Melayu boleh. kan? Jadi ini kaul. membolehkan seseorang, mekahwin dengan anak zina, kaul di dalam mazhab syafi'i yang dibantah oleh banyak sebagainya menasabkan kawal ini kepada Al-Imam Malik tetapi masyhur kawal ini dalam mazhab syafi'i ini antara kawal-kawal yang tidak diterima Imam-imam ni sendiri ada cara hidup mereka Imam Abu Hanifah tolak jawatan Imam Malik pernah hadapi dengan pemerintah dia dipukul sampai tercabut Imam Syafi'i tadi digari Imam Ahmad ada orang tanya apa siapa Imam Syafi'i tak suka Imam Ahmad Peristiwa yang berlaku pada Imam Ahmad pada zaman makmun pada tahun 218. Pada ujung, Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Tapi anak murid Imam Syafi'i Al-Buayuti, dia menghadapi kerenah di penjara dan mati dalam penjara Khalifah Abbasiyah. Kerana kes khalkal Quran. Imam Ahmad hadapi semua ni Dan semua imam ada cara yang tersendiri. Imam Ahmad terkenal dengan zuhud. Kasut di kakinya 17 tahun tak bersalin. Pernah gadai kasut kerana nak beli roti. Imam Malik terkena dengan seorang yang kaya ketika dia mati dikatakan dia meninggal 500 pasang kasut dan dia telah meninggalkan 2,629 dinar dan 1,000 dirham banyak tu tuan-tuan tak tahu kira banyak mana 20 dinar wajib zakat ha, macam tu lah ha. banyak mana duit Imam Malik kan Allah bagi rezeki kepada dia Kemungkinan Ash-Syafi'i dan juga uh, Imam Abu Hanifah juga terkenal. Dia pasal dia tajir, dia, dia, dia hidup, ada smart orang dia. Imam, Imam Ahmad melalui hidup yang zuhud. Terus kita tengok Dr. Zuru Zami, zuhud. <laughs> Jadi ini semua Allah jadikan mulauan kehidupan ini supaya kita mengambil manfaat daripada khazanah mereka yang banyak. Ha? Terima kasih.